«Щоб намалювати серце. Можеш заплющити очі, будь ласка?» Питає він, і його голос зривається. «Я не зможу піти від тебе, якщо ти на мене дивитимешся. Але я відмовляюсь. Він дивиться мені в обличчя і бачить у ньому непокору. Але упевненість у його обличчя дивує мене. Не турбуйся про мене, каже він, усміхаючись, крізь сльози. Якщо завтра я вже не дихатиму, знай, що я нічого б не змінив. Я кохаю його». А він ототно завжди піде з мого життя, щоб я могла прожити своє. Будь ласка, заплющу очі, благає він, його щелепи стискаються. Відпусти мене. Я зволікаю мить, щоб зберегти в пам'яті його обличчя до останнього дюйма. І нарешті, через силу заплющую очі, таки моє тіло здригається від ридань, борячись із дихальним апаратом. Він іде, віл іде, коли я розплющу очі, його вже не буде. Сльози котяться моїм обличчям. Я відчуваю, що він віддаляється і значно більше, ніж на п'ять кроків, як було домовлено, як було між нами завжди. Повільно розплющую очі, якась частина мене сподівається, що він досить там, за склом, але все, що я бачу, це мерехтливі вогні у дворі і далекому міську автівку, що зникає вночі. Мої пальці, здрягаючись, тягнуться вгору, я торкаюся відтиску його губ на вікні. Останнього його поцілунку на прощання. Вісім місяців потом. Розділ 30. Віл. Динаміку у терміналі аеропорту оживає, і приглушений голос пробивається крізь ранкову балаканину і ляскіт коліщаток валіз по кахельній підлозі. Виймаю один навушник, щоб чути голос, боячись, що вихід на посадку змінять і доведеться бігти через весь аеропорт із парою нікудишніх легень. Увага пасажир лейс... рейсу Айселендейр 616 до Стокгольма. Я знову затикаю вухо навушником. Не мій рейс до Швеції. Я збираюсь не раніше, ніж у грудні. Відкинувшись у кріслі, я в мільйонний раз відкриваю Ютюб, як завжди шукаючи останні відео Стелли. Якби Ютюб підстежував індивідуальні перегляди, до мене вже точно прислали б поліцію, наскільки я схожий на переслідувача. Але мені байдуже, бо це відео про нас. І коли я натискаю пуск, вона розповідає нашу історію. Людський дотик – наша перша форма спілкування. Каже, вона дзвінким і чистим голосом глибоко вдихає. Її легені працюють дивовижно. Цей вдих – моя улюблена частина з усього відео. Без жодної натуги, без свисту. Ідеальний і гладенький, без зусилля. Безпека, надійність, заспокоєння – Усе в ніжному ласкавому дотику пальця чи губ до м'якої щоки, каже вона. І я піднімаю очі від свого айпада на залюднений аеропорт. Навколо мене на людей, що входять і йдуть, тягнучи за собою важкі сумки. Навіть тут вона має рацію. Від затяжних обіймів до прибу... по прибутті до обнадійливого поплескування по плечі на лінії безпеки і навіть обіймань молодої пари в черзі на посадку. Дотик скрізь. «Ми потребуємо цього дотику від тих, кого любимо майже так само, як повітря. Я ніколи не розуміла важливості дотику, доки не була позбавлена цього. Я бачу її перед собою. За п'ять кроків від мене тієї ночі у басейні, і коли вона йде зі мною подивитись на вогні, і тієї ночі за склом. Завжди між нами було це прагнення скоротити відстань». Я зупиняю відео просто, щоб помилуватися нею. Вигляд у неї набагато кращий, ніж будь-коли, коли я бачив її живцем. Ніякого переносного концентратора, ані темних кіл перед очима. Для мене вона завжди була красунею, але тепер вона вільна, вона жива. День у день я продовжую ловити себе на тому, що жалкую про свій від'їзд і знаново переживаю миті розлуки». Мої ноги стають, наче цементні блоки, і мене як магнітом тягне назад до її вікна. Гадаю, цей біль, цей потяг залишиться назавжди, але досить лише побачити її такою. І я знаю, що в мільйонний раз не би так само, бо воно того варте. На екрані з'являється повідомлення від її застосунку. Нагадування прийняти ранкові ліки. Всміхаюсь в мультяшній бляшечці з пігулками, що танцює на екрані. Це наче переносна стела, яка завжди зі мною і зазирає через плече, нагадуючи виконати процедури, нагадуючи, як важливо мати більше часу. Готовий йти, чуваче, каже Джейсон, штурхаючи мене, коли відчиняються двері, починаючи посадку на літак до Бразилії. Я жирко всміхаюсь йому, випиваю до краплі свої ліки і знову ховаю свою аптечку до наплічника, застібаючи його». Завжди готовий. Нарешті я побачу місця, про які мріяв. У кожному місці я приходжу медогляд, що було однією з трьох умов, які висунула мати, перш ніж відпустити мене. Інші дві були прості, я маю надсилати їй якомога більше фотографій, і що понеділка ввечері розмовляти з нею в скайпі, щоб не сталося. В усьому іншому я нарешті можу проживати своє життя так, як хочу, і вперше в житті це передбачає боротьбу пліч опліч із нею. Нарешті ми знайшли спільну мову. Я встаю, глибоко вдихаючи і підтягуючи ремінь переносного концентратора кисню на своєму худому плечі. Але подих застрягає в горлі майже одразу після вдиху. Крізь увесь гамір і хаос аеропорту, на додачу до горкотіння слизу, у мене в легенях я чую свій найулюбленіший у світі звук. Її сміх. Він зенщить, наче дзвіночок, і я миттю дістаю телефон, упевнений... Що залишив його в кишені з увімкненим відео, але екран темний, а звук на металевий І лунає нездалека. Він лише за кілька кроків від мене. Мої ноги знають, що я маю просто піти, сісти на свій літак, ворушитись. Але очі вже шукають, я повинен знати. Секунд шість. Іде на тебе, щоб помітити її. І я навіть не здивований, що коли помічаю, вона дивиться просто мені в очі. Стелла завжди знаходила мене першою. Розділ 31. Стелла. А як же діяти експромтом Стелло в стилі Еббі, каже Мія, грайливо штурхаючи мене? Я піднімаю очі від свого графіка, зі сміхом дбайливо згортаю його і кладу до задньої кишені. Рим було побудовано не за день. Я всміхаю сій і Камілі, пишаючись своїми ватиканськими жартами. Дійшло? Рим? Каміла сміється, закочуючи очі. Нові легені, але не нове почуття гумору. Почувши її слова, я глибоко вдихаю. Легені розширюються і стискаються без зусиль. Це досі так дивовижно, що я ледве вірю. Останні вісім місяців були гірко-солодкі, і це ще м'яко кажучи. Мої нові легені дивовижні на зміну фізичному болю від операції. Поступово прийшло цілковито нове життя. Мої батьки знову разом, і всі ми нарешті почали виправлятися. Як і нові легені, це не виправило всього, що було зламано». Втрата Ебі, і Попіль, від якого я навряд чи коли-небудь одужаю, так само я знаю, що за жодних обставин. Якась частина мене ніколи не розлюбить Віла. І це нормально. Це більше нагадує мені, що вони були і що я жива. Завдяки Вілу у мене попереду так багато часу. Так багато часу. Окрім його кохання, це був найбільший дарунок, що я могла отримати». І зараз я не можу повірити, що мало не відмовилась його приймати. Я оглядаю аеропорт, високі стелі і широкі вікна, і радісне хвилювання розпливається по моїх венах, коли ми йдемо до виходу 17 на наш рейс до Рима. Подорож, яку я нарешті можу здійснити. До Ватикану, Секстинської капелли та першої з багатьох речей, які хочу зробити і побачити, не з Ебі. І я точно не викреслю того єдиного пункту зі спишку бажань вілла, але сама лише поїздка дозволяє відчути себе ближче до них. Доки ми їдемо, я усвідомлюю, що задаю кроки Каміла і Мія прямують за мною. Кілька місяців тому я б надірвалася, находившись скільки, але зараз здається, що я можу просто йти, йти. «Усі станьте разом до ля фото», – каже Мія, коли ми знаходимо наш вихід. Підіймає телефон і ми зсуваємося разу, широко всміхаючись на камеру». Після спалаху ми розходимось, я опускаю погляд на свій телефон і бачу фотографію від мами, на якій тато снідає яєчнею з беконом у формі сумного обличчя з підписом «Ми вже скучили за тобою, Стел, надселай світлини». Я сміюсь, штурхаючи мію. Чуєш, не забудь надіслати це моїм батькам. Вони вже просили про нескінчений потік фотографій. Мій голос замовкає, коли я бачу, що вона дивиться на Камілу, спантеличено відкривши рота. «Що?» – «Я знов зробила таке обличчя», – питає Каміла з гучним зітханням. «Не знаю, чому я постійно так всміхаюся». Мія перериває її з махом руки і спішно кидає погляд на велику групу людей, що чекають посадки на свій рейс, зупинивши очі на чомусь позаду мене. Каміла різко вдихає. «Я озираю, слідкуючи за її поглядом, і волоски на потилиці стають дибки, коли я веду поглядом здовж довгої черги людей». Моє серце починає битись сильніше, тільки на мої очі натрапляють на Джейсона. І тоді я розумію. Я знаю, що він тут, ще до того, як його бачу. Віл. Я стою за умерші, коли він піднімає свої очі і прикипає поглядом до моїх знайомі, блакитні очі, що так довго мені снились, мало не збивають мене з ніг. Він досі хворий, з переносним концентратором, кисню на плечі, втомлений і... Спали із лиця, майже фізично боляче бачити його таким, відчувати, як заново наповнюються мої легені, а його не можуть. Але потім його рот складається в ту криву усмішку і світ переді мною тане. Це Вілл, це справді він хворий, але живий, ми обоє живі. Я вдихаю без жодних завад і підходжу до нього, зупиняючись рівно за шість кроків. Теплими очима він роздивляється мене, без переносного кисню, без ускладеного подиху, без носової трубки. Я майже зовсім інша стела, за винятком одного. Я всміхаюсь йому, і лише на один той крадений крок підступаю ближче, доки ми не опиняємось за п'ять кроків, одне від одного». Авторська примітка. Препарат – це вафломалін, у випробуванні якого бере участь ВІЛ, є художньою вигадкою. Сподіваємось, колись таке лікування буде винайдене.